Poslední jsme skončili u první Diany. Myslím, že jsme se dostali skoro nakonec. Ještě poslední odstavec jsme neprobrali. Jo, a ten poslední odstavec, teď já se budu snažit držet více textu. Poslední odstavec říká, že ten kdo chce dosáhnout první diány může používat mnoho rozdílných objektů. A dává jako příklad Buddha Anusati, ale je pravděpodobné, že zde nemyslí Buddha Anusati tak, jak se praktikuje v tervádové tradici, ale protože Kumara je překladatel eh, Amitayu Sutra a tak dále, je možné, že zde se jedná, k tomuto komentáři není žádný vysvětlení, že se jedná o meditaci na budhu Amitábu, a tedy na mnoho budhu. Budha Amitaba je jeden z mnohých budhů, je budha země Sukhávaty, která je na západě. A ve všech směrech je nekonečně mnoho budhu. Dále Asubabhávana, tedy kontemplace nečistého, meta a tak dále. Tradičně v severní tradici a též v terévadě alespoň v té tradici, v které já jsem byl vyškolen, je základ pro meditaci hlavně Asuba a Anapána, Asuba v tradici je pro rága čarita, pro ti, který jednají hlavně na základě chtíče. A pána je pro držty čarita, který jednají na základě eh, eh, názoru, který mají na věci. Měli bychom vědět, že v buddhismu jakékoliv držení se názoru, je též může být překážkou v meditaci. To je třeba si uvědomit. Ale ze začátku bez správného názoru nemůžeme meditovat správně. Ale nakonec, každý názor, na který urpívá, meditující upiva, se stává překážkou. V Malinda Panha, text, který je obzvláště populární v teravádové tradici, je psáno, že velký jogín je jako slunce. A jeho paprsky jsou všechny ty kamatány, objekty meditace, které ovládá. Jestliže chceme praktikovat cestu bodhisattva, tak no mluvíme o nekonečné množství objektů samády. Všechny objekty se stávají objekty takovosti. V tervádové tradici máme 38 nebo 40, jako ve Visudimaga, objektů, které... Dodnes jsou běžně používaní učiteli meditace a dodnes je to živá tradice. Čili dobrý meditátor by měl vlastně zvládnout aspoň 30, kromě těch deseti meditací na různé druhy mrtvol, které dneska už nejsou tak lehce k nalezení. A text říká, což je důležité, že na základě ovládnutí mnohých kamatán, mnohých objektů meditace, je třeba si uvědomit, že v buddhistické tradici jak objekt šamaty, tak objekt vypasany se nazývá kamatána. Na šamatu Visuddhimaga má 40 kamatána na vypasanu, pak jsou to specifické vlastnosti objektu, jakožto tvrdost země, koheze vody, teplota ohně a tak dále. A v případě mentálních faktorů, přijetí objektu jako příjemného, nepříjemného, neutrálního, jakožto vejdana, jakožto počítek a tak dále. Toto jsou specifické charakteristiky objektu, které za každých podmínek zůstávají stejné. Jestliže máme pocit, je to vždycky objektu, jestliže se dotkneme tělesa, dotkneme se ho vždy, protože má tvrdost, měkost a tak dále, protože má teplotu, oheň a tak dále. Proto se ho můžeme dotknout. No a pak rozlišením specifických objektů meditující může rozlišit jejich společné vlastnosti, což je právě nestálost, strast nestálosti a nejáství nestálosti. V tradici meditace na základě Abhidharmy, ve které jsem byl vyškolen. a v severní tradici stejně tak. Základ poznání šamaty je pak alespoň dva objekty, tedy Anapána a Asubha. V našem případě zde máme pouze Asuba, neboť Chtíč je základem pro všechny takzvané akusala vitaka, všechny nezdravé myšlení, všechno nezdravé myšlení. No a pak Anapána, což je vlastně základní objekt pro vstupu do praxi čtyř základu, v dělé pozornosti. No a pak Čatu Vavatána, analýza čtyř elementů. No a analýza čtyř elementů je tradičně v severní tradici, tak i v jíží tradici v, pro žáky, který se chtějí stát arahaty, je vlastně vstup do vypasany. Vstup do vypasany začíná rozborem tělesnosti. Sůtry vysvětlují, že jelikož my bytosti jsme brali od času bez začátku vědomí jako své já, proto my si představujeme vědomí Jakožto něco, co stojí. Ale tělo každý vidí a může přijmout fakt, že tělo je v procesu změny. My jsme nebyli stejní před 10, 20, 30 lety. To znamená, že se vlastně, když jsme nebyli stejní 30 lety, 10 lety, 5 lety, jedným rokem, měsícem, pak můžeme přijmout i to, že tělo je v procesu změny. A my nemůžeme poznat tělo bez vědomí, no a tím pádem můžeme přijmout, že i vědomí a faktory vědomí jsou též v procesu změny. A to, co je v procesu změny, nemůže být já. To je klasický přístup k meditaci, který nacházíme jak v tradici žáků v severním buddhismu, v tradici, tak i v tervádové tradici. Teď ale text zdůrazňuje, že jestliže máme mnoho objektů diány. Vede to k čemu? Vede to k tomu, že daleko snadněji dosáhneme vypasené, dosáhneme moudrosti. A to je důležité zde. Spojíme to potom obzvláště ve vysvětlení textů pro Arupa. Džána pro Džány do neformnosti. Džány můžeme používat a též se to dělá, jakožto vlastně Džána a moudrost se spojuje v jednu. V severní tradici se zdůrazňuje že Džána a moudrost je jeden proces, v jižní tradici se zdůrazňuje, že meditující vystoupí z džány, aby praktikoval vypasa. V severní tradici, pak ovzáště v tradici jogačára, v, tradici čára, v ve stavu prašraddy, ve stavu... jasnosti a uvolnění, meditující pak kontempluje obsah jednobodového, jednobodové mysli. A tím spojuje proces vypasany a všamaty v jeden celek. Jestliže se mysl nehýbe, Je to šamata. Jestliže se mi je to vypašana. Tento přístup existuje v severní tradici a tento přístup tež je vlastně základem pochopení meditace v, v takzvané Mahajánové tradici, v cestě Bodhisattvu. Kumara v jeho překladu Pragya Paramita šástra, traktátu vysvětlujícího význam velké sutry transcendentální moudrosti, říká, že šamata a vypašana je jako dvojkolka Jestliže jedno kolo je silné a druhé kolo je slabé, nemůže dorazit k cíli. Obě kola musí být stejně silné, jedině pak je možné dorazit k cíli. A cíl je samozřejmě probuzení. Ať už probuzení žáků, probuzení budhů pro sebe, i probuzení dokonalého budhy, kde tato rovnoměrnost moudrosti a koncentrace je dovedena do perfekce, stává se páramí. No a teď můžeme jít do druhé diány. Jak jsme se zmínili, první diána tu meditující získá tím, že zesiluje pět faktorů první diány, o kterých jsme mluvili. Jestliže tyto faktory zesílí nedovolí vyvstání akusala vitaka, nedovolí vyvstání nezdravého myšlení, založeného na chtíči, odporu či nevědomosti. No a tím pádem vlastně meditující se může izolovat od sféry káma dhatu, od sféry vnímání, poznání, založené na chtění pěti objektů smyslu, proto se jmenuje káma dátu, element poznání založen na káma, na chtění, chtíči, no a opustí káma dhatu a vstoupí do takzvaného hroupa dhatu. dhatu je, je vnímání, poznání založené na jemných formách. Dle učení a bidarmi, moudrost v rámci káma dhatu v rámci vědomí, které je motivováno chtěním nebo chtíčem vůči pěti káma guna, pěti objektům smyslu, může provozovat jen malou moudrost, parita. Vědomí, jehož objektem jsou jemné formy či bezforemná. bezforemné objekty, může provozovat velkou moudrost. No a vědomí, jehož objektem je nirvána, může provozovat nekonečnou moudrost. No a teď v, v rámci studia dian máme objekty, též nekonečné objekty se učíme. Kasíny, kasína je též nekonečný objekt, Ricia ajatana, znamená objekt totality. Jestliže meditujeme na červenou barvu, můžeme si rozšířit horizont červené barvy do nekonečna. No a zase ho vtěsnat do malého prostoru do jednoho bodu. Z jednoho bodu zase do nekonečna, z nekonečna zase do jednoho bodu. To je trénink, kterým prochází vlastně každý, kdo se učí meditaci v, v, v tradici šamata kdo se chce stát kamatána ačárya, kdo se chce stát učitelem meditace. Toto je základní trénink. Koncentrace se většinou učí na základě deseti kasí. No a pak máme meditaci na brahmaviháry. Objekt brahmavihár, sice v základním buddhismu, jsou bytosti a bytosti nemůžou stejně tak jako objekt a subha, jsou též bytosti. Jestliže objekt jsou bytosti. Na základě bytosti nemůžeme dosáhnout probuzení. Protože z hlediska pravdy nejvyšší žádná bytost neexistuje. Ale jsou. Objektem Brahma jsou nekonečné bytosti. Právě proto mysl může pochopit svoji nekonečnou vlastnost. Podle buddhistického učení meze vědomí jsme si vytvořili my sami. Vědomí samo žádné omezení nemá. Moudrý Sokrates říká přesně to samé. No a teď jdeme do druhé diány a pokusíme se více držet textu. Jestliže meditující dosáhl první diánu, měl by usilovat o to se dostat do jemnějšího stavu, což je druhá diána. Vždy my se učíme meditaci, že z hrubšího jdeme do jemnějšího. Až poznáváme ten vlastně nejjemnější objekt, který přesahuje sféru objektu, no a to je nirván, to je takovost. Objektem v buddhismu definujeme něco, na co se mysl může uvázat. Proto objekt se nazývá Alambana z sanskritského Lamp, což znamená vyset. Ale na objektu pravdy nejvyšší, ať ho definujeme nedualisticky jako takovost, nebo dualisticky, jako nirvána, jakožto opak samsáry. No tak na takový objekt mysl pověsit nemůžeme, protože je prázdný, je bez znaků no a je, není spojen s jakýmkoliv chtíčem protože je prázdný. To, co je prázdné, nemůže být objektem chtíče. To je paradox, který je těžko pochopit. Právě proto prázdnota není těž, je těžké pochopit. Prázdnota je, my můžeme pochopit koncept prázdnoty, ale Prázdnota není koncept. Prázdnota je objekt, na který mysl nemůžeme pověsit. Proto je prázdná. Teď v severní tradici, podle Abidharma Koša, podle Vibháša Šástra, rozlišujeme čtyři druhy Diány. Diánu zašpiněnou, sásráva Diána, což je Diána spojená s chtičem. Pak máme čistou Diánu, šudha Diána, Diána, která není spojená s chtíčem. Pak máme Diánu čistou, která je takzvaná Stity Diána, která zůstává na, ve které se meditující snaží zůstat na stejné úrovni diány, pouze v první diáně. Pak je diána, ve které meditující se snaží dostat k jemnějšímu objektu tím, že medituje ty hrubé takzvané apalakšas, hrubé aspekty té diány, který nedovolují se stát jemnější. No a pak je takzvaná mirveda bhagia diana, diana, která vede k, k insight, k, k vypasaně. No a teď aby se člověk, aby se meditující dostal z hrubší Diány do jemnější Diány, musí pochopit to, co tu Diánu nedělá čisto. Co, co má apalaksha. Apalaksha Apa znamená vlastně dolů. Lakša je je vlastnost, to, co dělá ty vlastnosti diány, něco nedokonalého. Čili meditující musí pochopit, jestliže se chce dostat z první diány do druhé diány, že vytarka vyčára je vlastně hrubý stav vědomí. Jak už jsem se zmínil, Vitárka je definována jako síla, která vede pozornost stále k jednomu, ke stejnému objektu. Je to síla, která též vytváří reč, jak už jsme se zmínili. No a vyčára je jemnější síla. Vitárka je doslova síla, která Opakovaně boucha, doslova boucha, vědomím o objekt. A vyčára je jemnější síla, která dovoluje mysli neopouštět blízkost objektu. V severní tradici vlastně. Progres ve vypašeně je tež vysvětlován na základě Vitarka vyčáha. Nejprve meditující používá na základě proskoumání vlastní vlastnosti objektu a společné vlastnosti objektu, používá Vitarku, aby moudré objekt pochopil, aby pronikl objektem a pak používá vičáru k dokonalému proniknutí objektu. Vitárka je definována v Abhidarma Koša jakožto rozlišení a vůle, hrubé rozlišení a vůle a Vyčára je jemné rozlišení a vůle. No a teď z mé zkušenosti, z malé zkušenosti učení meditace měl jsem případy lidí, kteří meditovali 20 let vypasanu podle Mahasi metody a byli dobře vyškoleni ve vypasaně, ale neznali šamatu. No a přijeli do kláštera se naučit šamatu a když šamatu zvládli první Dianu, hned. Po vstupu do první diány se jim vytarká a vyčára, ačkoliv vstup do první diány je jako vstup do nebe. Nikdy člověk nezapomene první vstup do diány. Tak okamžitě, to se mně stalo jenom jednou, okamžitě si uvědoměli vlastně hrubost vytárky a vyčáry. Jedna vytárka mlátí, myslí o objekt a vyčára, masíruje objekt myslí. Zakotví mysl ve slovech abidermi, zakotví mysl na objektu. Teď v druhé diáně není vytárka a vyčára. Jak už jsme se zmínili, v severní tradici všechny důvody diány jsou rozděleny na tři kategorie. Je kategorie toho, co umožňuje diánu, z hlediska první Diany, to je Vitálka vyčár. Jelikož Vitálka Vičára zůstávají u stejného objektu systematicky, a tím pádem vůle meditujícího zůstat u toho objektu je posílena. A může s objektem splinout. Protože objekt stále zůstává stejný objekt. Jaký je rozdíl mezi růpad hátu a káma hátu? V káma hátu mysl s každým myšlenkovým procesem mění objekt. Ale v růpad hátu, v vnímání definovaný. Jo, definované jemnými formami, mysl zůstává stále u stejného objektu. Aby mysl zůstávala stále u stejného objektu, nemůže měnit mentální faktory, které jsou obsahem mysli. To je třeba si uvědomit. Čili objekt... Ve stavu Diany objekt zůstává stejný a složení mysli tež zůstává stejné. No a tím mysl se stává silná. Jak už jsem se zmínil, bude učí, že Dian, kdo chce se dostat na druhý břeh, na breh bez mentální strasti, musí se naučit plavat z tohoto brehu, z brehu strasti, na druhý breh. A plavání právě přirovnává k Diáně. Diana umožňuje, je klasický trénink v síle mysli. ať bez síle mysli není možné vysvobození v žádném aboženství. Ať už věříme v cokoliv, bez síly mysli nikdy se utrpení zbavit nemůžeme. A klasický výcvik v, v cvičení síly mysli je právě v Indii cvičení v Diáni. To není buddhistický výcvik. To je výcvik i v jiných školách napojených na takzvanou tradici šramana, tradice asketu, která vlastně dělá Indii Indii. To je specifika indické civilizace, tradice asketu jogínu. Když řekové dorazili do Indie, První věc, kterou si všimli, je právě táto tradice. A ovlivnila eh, myšlení jistě stojků a, a mnohých rečfilosofů. Čili eh, Co je rozdíl mezi první Diánou a druhou, třetí, čtvrtou Diánou? První Diána, jak už jsme se učili, je vivékaďa nebo apakášaďa, jak dharma Koša vysvětluje. To znamená, pochází, vyvstala, narodila se doslova z. Izolace od chtíče a od ostatních nezdravých stavů vytarka. Nezdravých stavů myšlení. Zde můžeme, jak už jsem vysvětlil, vitarka je ze sanskritského korene úch, což vlastně znamená uvažování. Tím, že uvažujeme o objektu, tím vlastně mysl vedeme k objektu. No a jestliže mysl je silná, můžeme ji vést dlouhou dobu. I jestliže se staneme mistry Diány pak i celé dny ke stejnému objektu. Jestliže se dostaneme do druhé diány a výš, tyto vyšší diány se nenazývají vivejka džá, nenazývají se džány, které se rodí na základě odloučení, odloučení od chtíčů vůči objektům pěti smyslů, ale jsou to samády džá, vystávají na základě samády, na základě jednobodové koncentrace. Samozřejmě v první diáně též my se můžeme dostat do první diány, protože máme jednobodovou koncentraci a protože tato jednobodová koncentrace je doprovázená těmi faktory, kterou tuto diánu dělají blaženo. A to je, jak jsme se změnili, prýty a sucha. Čili základ diány, první diány je jednobodovost, výhoda, blaho a my se učíme diánu, my se učíme, díánu, my se učíme Šamatu, aby jsme zažili čisté blaho. To je mentální blaho. No a pak faktor, který umožňuje tu diánu, to je právě vytárka a Bez vytárky a vyčáry se do diány nikdy nedostane. Ale jedno, když jsme se do Diány dostali, vytárka, vyčára je rušivý faktor. No a na těch rušivých faktorech Diány meditující pak medituje jakožto na něčem, čeho je třeba se zbavit. Kontempluje je jako vězení, jako rakovinu, jako nádor, jako nemoc, které je nutno se zbavit, aby dosáhl jemnějšího stavu vědomí. A to je zde míněno. Čili musí jasně vidět nevýhodu, hrubost, vytárky a vyčáry pak se může dostat dál. No a aby mohl se dostat dál, musí používat čistou dianu. A diánu, která, jak už jsme se zmínili, Diánu, která touží po vyšším stavu. Abidharma Koša učí, že nečistá Diána nemůže být základem jemnějšího stavu vědomí. Jedině, jedině čistou Diánu můžeme používat ke kontemplaci hrubých faktorů a k dosažení tím pádem vyššího, jemnějšího stavu. Vyšší stav je vždy jemnější stav. To je pravda pro jednobodovost vědomí, to je i pravda pro moudrost. Vyšší moudrost je jemnější moudrost. Vyšší koncentrace je spojená s jemnějším s jemnějším blahem, s jemnější jednobodovostí. Teď podle buddhistické psychologie, kdo vede mysl k objektu? Jak můžeme objekt vůbec poznat? To je důležité pochopit. V nižších stavech vědomí, aby jsme objekt poznali, Za prvé musíme mít vůči objektu pozornost, jestliže nemáme pozornost, mysl, pozornost je přirovnána, na, přirovnána jako ke kormidlu, které dává lodi myšlení směr. Jestliže Myšlení má směr, může se pohybovat. Jestliže směr nemá, tak se pohybovat nebude. No a aby se loď hývala, potřebuje vesla. V nižších stavech diány potřebuje dvě vesla. Vůli a vytarku, Vůli a applied Thought, nebo applied attention, aplikaci pozornosti k objektu. Jestliže není vůle aplikace pozornosti k objektu, no tak pak mysl se k objektu nedostane. To je třeba pochopit. Jestliže chceme chápet buddhismu, aby Darma Koša jasně vysvětluje, že kontinuita mysli či ta santaty je na základě vůle. Jestliže nemáme vůli, tak mysl k objektu nepůjde. No a vůle, akumulace vůle je karma. Čili naše mysl je, ať jsme si to vědomí nebo ne, je formována karmo. A u těch objektů, u kterých zůstává, je formována silnou karmo, ať už je to objekt přinášející neblahý stav, strastný stav mysli nebo blažený stav mysli, stejný princip. Aby mysl zůstala u objektu, aby měla santaty, musí mít sílu vůle. Ale u hrubších objektů síle vůle, síle vůle samotné nestačí. Potřebuješ si pomoct ještě vytarku, uvažováním objektu, hledáním objektu. Vytarka je to, co objekt hledá. Jelikož objekt hledá, vytváří slova, vytváří řeč. Čili tím, že si meditující uvědomuje hrubost vitarky a vyčáry, může vitarku a večáru opustit a vstoupit do druhé diány, která nemá vitarku a vyčáru. No a co je důvodem druhé diány? Naučili jsme se, že důvodem první Diány je vytarka vyčáha. A základem je jednobodovost. A výhodou je radost a štěstí. V druhé Diáně není vytarka vyčáha. Ale co je důvodem druhé diány? V budistické tradici vysvětlujeme důvodem druhé diány je atma prasada. Atma prasada znamená jasnost, vnitřní jasnost. Co znamená prasáda? Prasáda je vysvětlována jako šrada, jako víra. V buddhistické tradici vysvětlujeme víru jako okapana, jako přesvědčení. Ze sanskritského korene klp, což znamená vlastně se. Aranžovat, fabrikovat, a o, což znamená dolů. To znamená, my se aranžujeme s objektem tak, aby jsme ho jasně viděli v jasnosti. To je víra. Čili víra je to, co jasní vědomí. A jestliže meditující opustí vytarku a vyčáru, jasnost, vědomí, a tím pádem i víra. Víra je tež vysvětlována v Abidarmě jako prasáda jasnost a tež jako adimukti. Adimukti znamená přesvědčení. Jasnost a přesvědčení. Tím, že meditující ztratí sílu vitarka a vyčáry, tím získává jasnost a přesvědčení a vůle sama ne, už se nepotřebuje spoléhat na funkci síle, síly vytarky, funkci uvažování objektu, funkci hledání objektu, mysl je tak pojasněná, že tuto funkci nepotřebuje. A tím pádem štěstí neboli blaženost a radost v druhé diáně je daleko hlubší než v diáně první. Protože štěstí a blaženost první diány je spojená s vitarkou a vyčárou. A bez ní je daleko jemnější. Teď v buddhistické tradici a i v tradici jógy stejně my rozlišujeme Diány podle prýty a sucha, podle štěstí a radosti. První a druhá Diána je ka Diána. Je Diána, co se je. My praktikujeme šamatu praktikujeme diány, aby jsme zažili čistou blaženost. Blaženost, co je čistá blaženost? Čistá blaženost je blaženost rovnoměrného vědomí. To je čistá blaženost. To znamená vědomí, které má samskára u pekša. O tom jsme se už zmínili. samskára, upekša znamená rovnováha formací vůle. Blaženost vědomí, které má rovnováhu formací vůle, je daleko, daleko hlubší a daleko. Přináší daleko více uspokojení, právě proto je trvalejší než jakákoliv jiná blaženost. Buddhismus yoga nepopírá blaženost, která pochází z pěti smyslů, ale tato blaženost je hrubá blaženost a nemůže trvat. Mentální blaženost je založená právě na síle rovnováhy, síle samskára upekša, síle rovnováhy, to je tež faktor vědomí, síle rovnováhy formací. Dle buddhistické psychologie každá zdravá mysl, jestliže je hluboce zdravá, musí mít nezbytně to samskára upekša. Musí mít rovnoměrnost faktoru vůle. Jestliže rovnoměrnost faktoru vůle nemá, ačkoliv bude zdravá mysl, bude hrubá zdravá mysl. A hrubá zdravá mysl nenechá Hlubokou stopu ve vědomí. Jemná zdravá mysl může nechat hlubokou stopu ve vědomí. Čili podle učení Abidarmy víra. Vlastnost víry je okapana, což znamená, že meditující se jogín se aranžoval s objektem, takže jeho mysl u něj může zůstat a neběhat jinam. Právě proto víra je vyrovnána jako k rytíri, který se postaví na čelo armády a dává odvahu druhým, druhým zde mentálním faktorům, který, který tohoto hrdinu následují. Armáda potřebuje hrdinu, aby se vyrovnala s překážkami. A tento hrdina je v našem mysli jako armáda, no, složená z mnohých faktorů vědomí. A ten faktor, který vede zdravou armádu, dle učení Abidharmy, je právě okapana. Právě víra. A Chuť víry je právě jasnost. A též adimukty. Tež rozhodnost. Jasnost a rozhodnost. Jelikož mysl ve vyšší Diáně se stává jasnější a rozhodnější, proto už nepotřebuje služby vytarky a vyčáry a zůstává ve stavu jemnějšího blaha u vyvoleného objektu. V vysudi maga tež vlastně najdeme ve vysvětlení diány najdeme vysvětlení, že nejprve meditující se učí zůstat u stejného objektu, jestliže zůstává u stejného objektu, získává radost v tom, co dělá, tedy v meditaci, v józe. Když má radost toho, co dělá, mysl se ustálí. Jestliže se mysl ustálí, stává se tím, že má radost. Aby se mysl ustálila, musí mít radost. Tím, že se ustálí, Stává se jemnější? Jestliže se stává jemnější, meditující má přístup k jemnějšímu vědomí, k jemnější moudrosti. Jestliže má přístup k jemnějšímu vědomí, k jemnější moudrosti, odpojí se od této radosti, samskára upekša, rovnoměrnost vůči. Faktorům vůle, no a tím pádem může vstoupit do Diány. Jestliže nemá rovnoměrnost vůči faktorům vůle, nemůže vstoupit do Diány. A text vysvětluje, že meditujícímu je též stává. Jasné, že jestli se neodpojí od radosti a štěstí, které prožívá, do vyšší diány se nikdy nedostane. A větší blaženost a větší štěstí nezažije. tak i kontemplace v první diáně, která je namířena na jemnější objekty, jemnější vědomí. Meditující musí kontemplovat nevýhody vytarky a vyčány, cítit je jasně a též se distancovat od štěstí a blaženosti, kterou prožívá. Pak může jít do jemnějších stavů vědomí. No a teď máme otázku. Otázka říká, že vy jste vysvětlil, že pouze vytárka a vyčára musí být jogínem opuštěna, aby se dostal výš. Proč? Zde nevysvětlujete tež jiné takzvané apalakša, jiné faktory, které dělají, diánu hrubo. No a teď, jelikož čas vlastně zmizel, vysvětlím osm takzvaných apalakša, osm faktorů vědomí, nebo osm faktorů, které způsobují hrubost diány. Jestliže Tyto faktory jsou v diáne, jsou cítěny v diáne, Pak tato Diána se nazývá Sa-Inja. Sa-Inja to znamená, sa je spolu, inja je s, s, s pohybem. Inja znamená pohyb. Diána, která je s pohybem je nižší Diana. Ta nejvyšší Diana, vyšší Diana, nemá pohyb. A nemá pohyb, protože se zbavila osmi apalakša. Osmi faktorů, které diánu dělají hrubou. Vstupem do první Diány se meditující zbavuje mentální strasti. Vstupem do druhé Diány se zbavuje tělesné strasti. Ale pozor, vysvětlíme později, že tělesná strast vlastně znamená též. Strast mentálních faktorů. Protože mentální faktory rozhodují, jak vnímáme tělo. V třetí diáně meditující se zbavuje, mentálního štěstí. Saumanasya. Ve čtvrté diáně se zbavuje tělesného štěstí. A ve čtvrté diáně se zbavuje nádechu a výdechu a tím pádem ne, není nic, co by mysli dávalo tendenci k pohybu. Jestliže chceme pochopit progres, postup v diáně, je třeba pochopit tyto apalakši, kterých se meditující postupně zbavuje. Vitalka Vičára v buddhistické psychologii je to, co hýbe řečí. Proto jsou vačí sankára, formace řeči. Těch se zbavuje meditující v první diáni. Nádech a výdech jsou formace těla. Těch se zbavuje. Yogin ve čtvrté děáně. Vnímání a počítek jsou formace vědomí a těch se zbavuje meditující v té nejvyšší děáně Sanya vedaita niroda samápati. V Diáně opuštění vnímání a počitku. Teď my praktikujeme Diánu, aby jsme zažili čím dál tím hlubší blaženost. A jaká je blaženost bez vnímání a bez počitku? Ta nejjemnější blaženost. o které se nedá říct, že je blaženost, protože přesahuje rámec toho, co normální člověk jako blaženost chápe. Stejně ta v Dianě. Dianu tež Buddha vysvětluje jako něco, co se nedá normálním laickým vědomím pochopit. Protože první a druhá diana je diana s radostí a štěstí. Třetí diana je diana s štěstím bez radosti. A čtvrtá diana je diana bez štěstí a bez radosti. To je diána takzvané čisté upekša, čisté rovnoměrnosti vědomí. Proto první a druhá diána se technicky jmenuje diana se štěstím a radostí. Sapítika diána. třetí diána, je Diana utišení a čtvrtá Diana Diana blaha utišení a čtvrtá Diana je Diana blaha presažení strasti a štěstí přesážení strasti a štěstí je diána založená na rovnoměrnosti. A tato diána založená na rovnoměrnosti, perfektní, čisté rovnoměrnosti, je ta nejčistší diána. Buddha právě vstoupil do nirvány v této nejčistší diány. No a to by pro dnešek stačilo. My jsme už přesáhli čas a ještě jsou, necháme trochu čas na otázky a pro dnešek by to stačilo. No a e, příště začneme tam, kde jsme skončili. Otázka je, je, prosím, lze v každém příhodném nebo v hodném objektu dosáhnout všech osmi dián. To znamená, meditují například na 11 vlastností budy, nebo 32 částí těla, musí tam přece být vytarka a vyčára. Jak tedy mohu jít, to znamená, těle objektech například do vyšetě To samozřejmě nemůže. To je napsáno ve, v Visudimaga, že může na eh, Anusatý šest druhů Anusati, Buddha, dama, sanga, Síla e, a tak dále, může jenom do, e, do e, Upacara Samad. To je napsané všechno v teste. Dobrý. A co ještě? Tak, když jste popisoval vstup do Dhyány jako přeskočení potoka, pomocí provazu vysícího na stromu stojícím na jeho břehu. To se dostaneme k tomu později. Mm -hmm. Saman tak, aby člověk mm. se mohl dostat z jedné úrovně vědomí na druhou, musí podle terovády eh, projít procesem, přípravným procesem, hm, speciální javana, hm, která je parikama v případě, že není familiární s objektem, pak eh, Upa, ne, pak Upačára, Anuloma, hm? Gotrabu, a pak přijde do Diány. Hm? Z hlediska severního buddhismu tento proces je vysvětlován jako samantaka, jako přípravný stádium. Hm? Bez přípravného stádia, stádia se nikdy do Diány nedostane. Hm? A z jedné Diány do vyšší se tež nedostane. Tento přípravný proces je tež. Z hlediska dosažení těch takzvaných ovocí vypasany. Tam též musí projít tímhle procesem Parikama, Upačára, Anuloma, Gotrabu. A pak první fala, druhá fala, třetí fala, čtvrtá fala. A rahat, bye, bye, samsara. Tak, další otázka je prosím, je v diáně důležitá víra? V diáně důležitá víra. V diáně je samozřejmě důležitá víra, protože, když jsme to vysvětlili, víra je okapana, což musíme se s tím objektem aranžovat a musíme vůči tomu objektu mít jasnost a roz, rozhodnost. Pak můžeme mluvit o nějaký diáně, jinak Žádná diana existovat nemůže. Víra neznamená slepá víra, ale víra znamená tež pochopení. To je buddhistická víra. Budismus nemá aspoň v pochopení neprijmá slepou víru jako víru. Víra je v každém, podle buddhistické psychologie, v každém zdravém stavu vědomí. To je stejné v severním buddhismu, v jižním buddhismu, v Mahajáně, v, v Šravakajáně. Stejný. Dobrý. Ještě, tak ještě poslední otázka. Poslední. Tak, uvedli jste, že podle yogačáry není samádhy nutné jak tomu lze rozumět? Podle yogačáry není samády nutné. To jsem to někdo snil, někdo. to jsem nikdy neřekl. Yogačára právě je yogačára, protože je to věda samadhi. <laughs> jak, může, jak může bez samády být nutné? V Mahajáně není džána. Hm? Nemusí být nutně Predmluvou k probuzení. Ale bez samády žádné probuzení nikdy nebylo a nikdy nemůže nastat. To je nutnost. Yogačára, kromě jiného, je jedna z málo směrů Mahajány, která právě chválí tradiční praxi džány. Jógačára Bůhmišastra. A tež tento text vlastně si zakládá na Džáně. Tak jo, tak zůstaneme tady. Teď předáme zásluhy a tím skončíme dnesní večer. Vidíme to stejně. Eta vadachamehi sampatam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabasampatisidya. eta vadachamehi sampatam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu saba sampatisiddha eta vadachamehi sampatam punya sampadam sabbe satta anumodantu saba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 Devo vasatu kalene, sasa sampatihotu cha, pito, bhavatulokoucha, raja, bhavatudammiko, sadhu sadhu sadu. Tak asi tak. Skončíme tady.